Egy, kettő, kettő három, METI HETEOR! Ez nagyjából jó lesz. Szerusztok, kedves hallgatók! A METI HETEOR podcast 213. május 12-i adását halljátok, azért, mert vasárnap este vesszük fel. Viszont ugyanúgy kedden kerül ki. Tehát, hogyha valami hétfőn történt, azt arról már nem hallatok csak jövő héten, ezért majd elnézést kérünk egyszer egy összegbe, ha leülünk sorozni. Jó, doma volt. <laughs> és mögötte egy nagy szület, és mindenki néz bele a kamerájába. Igen, igen, és bólogatunk is, de ezt a kedves hallgatók nem látják. E, úgyhogy, mivel ők nem látnak minket, ezért legjobb lesz, ha bemutatkozunk, hogy legalább a nevünkkel azonosítsuk a hangunkat. Biztos emlékeztek a Computer Kémek című nagyon régi filmre. Nem? Ó, Hogy nem. My voice is my passport. Verify me. De várj, akkor melyik a computer kémek? Ez a sneakers. Ez a sneakers. Oké, okay, az egy csodálatos fiam. Nem, nem keverendő ez az adattal vagyok, valami viszont a hackers. Én a, csak arra akartam utalni, hogy a hangom az útlevelem, de ez akkor most mindegy is. Tehát a lényeg az, hogy mondjuk meg, hogy kit hogy hívnak. Engem Ferének hívnak. Engem vonznak, és uh, never fear I is here. Én pedig kettőleg is előtétek az összes jó hacker nem is mondok semmit. Rendben. Hanem inkább azt mondom, hogy a héten is van légkörű jelenség, de kezdjünk egy helyreigazításra. Gáspár, kérlek, igazítsa helyre. Ö, valótlanul állítottuk előző adásunkban, hogy az összes, összes föld, föld légkörébe érkezett meteort gyűjtött, gyűjtötte össze az a weboldal, amit az előző adásban ö, bemutattunk. Azok meteoritok voltak, lévén, hogy földet értek. Ha csak nem most kavarom össze, és fordítva lett volna ez igaz, lényeg az, hogy van különbség a kettő között, és a rosszat mondtuk. Nézd, ha most összekeverjük, akkor jövő héten megint helyreigazítjuk a helyreigazítást. De mi a különbség a kettő között? Az egyik földet ér, a másik nem. Aha, tehát az egyik elég, -elég körben, a légkörben, a másiknak darabkái elérik a felszínt? É... Igen, és lehet belőle harci alapácsot csinálni. Igen. Értem. Az infografika meteoritokról szól, a meteorok nem tudnak becsapódni, írta a. SIX nevű kommentelőnk. Értem. Minden. Vágyós, akkor heti meteorit, és akkor meti heterorit lehetnénk tulajdonképpen. Igen, ellenben most egy hét videója, ami az a cucc, amit rácsavarnak egy rakéta elejére, hogy teszteljék azt, hogy hogyan működik, mert egy teljes, ezért teljes műholdat nem jó eljátszani, csak úgy. De már és mit akarnak tesztelni? Az Antares rakéta működését tesztelték és Dél-Amerika felett ért vissza a légkörbező dolog, amit az Antaresznek az elejére csavartak. És ez úgy néz ki, mint hogy valaki egy csillagszórót nagyon lassan végighúzna az égen, és ilyen, hát vagy meteorit raj,hoz hasonló, csak annál lassabb, vagy tényleg ez a a csillagszórós dolog. Természetesen erről is van kézi kamerával készült videó, ellenben van mihez viszonyítani, nincsen elmosódó, úgyhogy tök nem ufónak tűnik, erről is írtak Sidonia blog egyébként, ami nagy kedvencünk. Kicsit arra hasonlít egyébként ez a, e, így ahogy mondtad, hogy mi az a tömegszimulátor, mint a, a visszakapcsolók egy technológiához is. A Régen a Powerbookoknál volt egy ilyen kiegészítő, aminek az volt a neve, hogy Weight Saving Device, azaz e, tömegmegtakarító eszköz, tömegspóroló eszköz, ami állt, amit hogyha beraktad a laptopodba, akkor könnyebb lett tőle a laptopod. És ezt a varázslatot úgy érte el, hogy e, a CD meghajtó helyére lehetett betenni. Vagy amikor teljesen kimerült az a akkor annak a helyére, ez a G3-as powerbooknál volt, nekem valatlan otthon saving Device-om, ajándékba kaptam egyébként már később. Egészen Science Fiction dolgokról beszéltek, de olyan 70-es évek Science Fiction dolgairól nekem úgy tűnik. Ez a 80-es évek csúst, nem, 90-es évek, végén egy csúst technológia ráadásul, És egy ilyesmi anyagdobozról beszélik. Hogy egy Kerry Bradshaw, ezen írta az első cikkét, úgy tudom. Egy Weight Saving Device-on? <gül> nem, egy G3-as <gül> Egy Bronzon. Bronz ö, Aztán váltott ö, a Sam Clemsey De régen látom már. Az hogy -e? egy rossz váltás, de nem menjünk bele a csajsóztatók, mert elárjuk, hogy nézed. <gül> Minden esetre szép, hogy hogy Kerry laptopjairól beszélünk, amik természetesen mind az Apple termékei voltak. Ez így szerintem menő. De nagyon sokáig nem váltott egyébként. Tehát már, már a, a jólkereső ügyvéd kollégájának régen titánium powerbook-ja volt, de neki még mindig a G3-as szar. Nézd, sosem érezte magam, hogy közel közelkeri mint most. E, távolodjunk is el inkább repüljünk rá marhákra, de tényleg csak úgy bemelegítésképpen. <gül> Azt szeretném neki kell mondani, hogy van az a manapság egyre népszerűbb kifejezés, hogy Internet of Things... Ugye kb. azt jelenti, hogy a frigiderünk wi keresztül kommunikál a kenyérpirítónkkal. De most egy új kifejezést tanultam a Virgin, az Internet of az azaz a marha internet, ami egy nagyon érdekes cikk, a vicces címtől egyébként ellép fel egy kicsit, arról szól, hogy, hogy az amerikai marháknak még mindig csak az egyharmadában van RFID, tehát ilyen rádiófrekvenciás azonosító chip, beültetve, ezt általában a fülükbe teszik, és akkor, mint egy 5 forintos körülbelül, ez a kis készülék. És ugye ezzel egy csomó mindent lehet tudni az adott marháról, de az egészet 2003-ban vezették be, amikor a, a kergemarhakor marhakor aratott, vagy, el, vagy felbukkant. És nagyon szerették volna tudni egyes marhákról, hogy azok eredetileg melyik farmról származnak. Ezt nagyon nehéz volt visszakövetni, Még egy ilyen RFID csíppel, ez természetesen egy mozdulat, azért van mindig csak az egyharmadában a, a marháknak. Ezt nem is tudom, hogy jól olvastam, hogy csak az egyharmada a farmoknak van egyáltalán regisztrálva. Szóval, hogy azért nincsenek azonosítva az amerikai marhák, mert kétszer annyiba kerül egy ilyen egy ilyen chip azonosítás, mint egy műanyag billoga fülbe. Úgyhogy a jobb tehenészetekben mind a kettőt használják. E, a cikk azért is érdemes elolvasásra, mert olyan kifejezéseket lehet olvasni, mint hogy "kettle Management in the Cloud, azaz felhő alapú marha management, és hogy az egésznek az aktualitását az adja, hogy a héten egy hosszú licitálási körök után végül a piacvezető marha-szoftverfejlesztőt, az Allflex-et 1,3 milliárd dollárért vásárolták fel. Kivette meg, azt, azt lehet tudni? Azt pont nem találtam meg a cikben, hogy kivettem meg, vagy nem olvastam elég figyelmesen. Szerintem valaki, aki szintén ezzel foglalkozik. Most nem egyébként a Microsoft lobogtott ennyi pénz, de ő házat akart venni. Hát igen. Hát, hogy meggondolták magukat. Valószínűleg a marha bizniszben sokkal nagyobb a mennyiség, mert hogy elég sok marhát tartanak az egyesült államokban. De például Kanadában már kötelezővé tették ezt az rfid is azonosítást, ahogy ugye most idéntől nálunk is a, a nem a használatokban, hanem a hobbi állatoknak hívják a macskát, aki itt fekszik a mellakasoma. Szóval a hobbi is kell csípetteni legalábbis a kutyákba. És ez is rfid alapú, alapon megy egyébként? Így van, abszolút. Ah, csodálatos. Igen, mert most nem kell, hogy power legyen, hanem elég, hogyha van benne egy, egy tekert, és akkor indukcióval megnyomod. Viszont akkor csomagolhatod az állatajat alufóliába, ha nem szeretnéd, hogy bárki gyűjtment leolvassa az utcán. Ez így van, és olyannyira létezik ez a gondolat, hogy egy gyors kitérőt tegyünk, hogy én ma voltam a Vamp nevű vasárnapi művészpiac feloldású rövidítésen, ami egy vasárnapi művészpiac, pontosabban designer vásár. De, és ott láttam egy fickót, aki már régóta árulja a mondjuk, hogy kártya és pénztárca tartó, vagy pénztartó ilyen kis dobozkáit. van, jól néznek ki, és ilyen kemény fedelő bankkártyatartók tulajdonképpen, és azzal hirdeti, hogy így, hogyha ezt használod, akkor a kártyaid nem lesznek rfid által, vagy rfid olvasóval leolvashatóak. Ez tök jó, olyan, hogy kéne nekem is fektetni. Hát, de ez egy ilyen vicc, mert valójában nem leolvashatóak. Pontosabban nagyon közelről, nagyon, nagyon közel kell kerülni annak a, az olvasónak a kártyáthoz, hogy valamit le tudjon olvasni róla. És akkor még mindig nem tudja a... A, a pinkodat, tudom, a a ami pink csupa nem kérnek el, pont azért, hogy ez... A ez nem para egyébként. A, ahol izgalmasabb, és ott lehet ilyen célzott támadásokat indítani, rögtön a kézre tapasztott terefi olvasóval és a, ennek a megfelelő lóbálásával az, mondjuk azért belépük. Hát ott viszont hajrá, szerintem mindenki jusson be bátran minden céghez. Bár az a kérdés egyébként, hogy ilyen technológiai megoldás hatékonyabb, mint ott állni egy félig üres kávés csészével, egy leégett cigivel, és kopogni az, osztal, hogy bent hagy, vagy az ablakon, hogy bent hagytam a kártyámat. Uh -huh, az igaz. Na jó, nézzük a következő hírt, amennyiben is nem lennénk meti heteor, hogyha nem mondanánk el olykor plegykákat az Apple, számítógépek, telefonok és tabletek világába. és most van egy nagyon jó kis pleckánk, amennyiben is úgy tűnik, hogy nem lesz IOS 7 szeptemberre, amikor egyébként hivatalosan még úgy kommunikálja az Apple, hogy akkor bemutatják a következő főverzióját a mobil eszközök operációs rendszerének, de hogy ugye azt tudjuk, hogy hat hónappal ezelőtt kirúgták a IOS 7-ért felelős, Scott Forstalt, jól uh -huh. mondtam a nevét? Igen. E, és helyette Jonathan Ive a designer legenda kapta meg ennek a részlegnek az irányítását, és hogy ő bele is kezdett, hogy olyan alaposan áldizájnolja az iOS, iOS operációs rendszert, amire rá is fért ez az áldizájnolás, hiszen már hat éve semmit nem változott, és az egyik nagy ígéret, hogy eltűnnek a skeomorf felületek, tehát a való életből vett anyagokra hasonlító dolgok, a varrodbőr, notes és a hogy is van, a fa könyves polc a az még egy nagyon jellegzetes A centernek a az a biliárdasztal zöldje. Vagy volt a sárga legal paper is. Így van, és a, a, még a podcast az a legfrissebb ilyen termék, a podcast alkalmazás, ami viszont hogy is, az egy ilyen magnót, egy, egy ilyen szalagos magnót arra nekem Szépen. valaki azt mondta a múlt héten, hogy fejlesztették és onnan kivették a szalagos magnót. És most úgy, meg az azt. Aki, aki szeretne egy, egy Brown magnót nézni, azt kénytelen elmenni volt rá, és venni magának egyet. Azt láttátok egyébként? Vagy akkor már egy revox Hogy a, a Brown újra kiadja a, az Apple kalkulátor.app kinézetű számológépét? Ott sírtam a számológép előtt, hogy nem lehetnek ennyire hülyék. Jó, nyilván talált pénz egyébként, hogy csinálják meg hajrá Brown, de annyira számámas sajnos. Az a hír egyébként, és akkor ez múlt heti csak így kiled, majd kimaradt szerintem, hogy a Brown, hogyha előtted van egy iPhone, és megnyitod a kalkulátort, akkor pontosan úgy olyan kinézheti az ET66-os számológépet, számológép alapján lett modellezve az Apple számológépe, és most a nagy népszerűségre való tekintettel a Brown egyez egybe fogja és ki fogja adni ö, ezt a számológépet újra. Ö, egyébként ami legizgalmasabb ebből az egész ö, Brown, Apple, Ive design történetből az az, hogy hogy, hogy szegény Dieter Ramsról, aki a nagy legendár dizájnere volt a Brown nagy korszakának, és akinek az összes ilyen apple ben megjelenő megoldását, ö, megoldást köszönhetjük. Ő tulajdonképpen még élés időnként nyilatkozik is. De Ezáltal sikerült nagyjából élőmúmiát varázsolni belőle. Nem így nem az öreg. Egyébként örül önök, ami történik. Tehát, hogy ive tök tehetségesnek tartja, meg vannak ilyen interjúk. De mindig erről kérdezik meg a csávót. Merjen mást mondani igazán. Ebér nézem, és száz dollárt most is lehet venni ilyen számológépet. Bezeg egy órát Jonathan a az valószínű az drágább lenne. Azt majd szeptembertől. Van még itt egy érdekes kis írás, azt nagyon nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ez a Bang with Friends című applikáció kapcsán írt uh, applikációt mondtam Nem kellett volna? Adjak egy pofont magamnak. a hideget a kifejezéstől. Akkor éppen elcsattant a nagy füles. Akkor maradjunk egyszerűen apnál. És uh, szóval ugye a Bang with Friends az egy olyan, ez egy nagyon szellemes applikáció, app. <coughs> tudsz szoftver, szoftvermóbilra. Mondhatom úgy, azt ugye ez a program, hogy te a Facebookos ismerőseid közül bejelölheted azokat, akikkel dugnál. De erről ők nem kapnak értesítést, hanem csak akkor, hogyha ők is bejelölnek téged ugyanezért. És amikor mindenki bejelölte a másikat, akkor a program, azt tudtára adja ezeknek, hogy ti egymással szívesen dugnátok, itt az ideje, hogy akkor most már elháljátok ezt a éjszakát. Na de, eddig az app, de hogy azt veti fel a Verge, hogy az mennyire egy okos app, mert hogy ebben nem csak ez a lehetőség van benne, nem csak a szexre jó az applikáció, hanem hogy mennyi olyan kis titkunk van, vagy mennyi olyan kis véleményünk, likeunk van, amit nem akarnánk megosztani az összes Facebookos ismerősünkkel, E, tehát például, hogy milyen a politikai beállítottságunk, hogy milyen e, e, egyébként nyilvánosság előtt nem szívesen kommunikált e, e, vágy, vagy, vagy szeretett fűz minket egy-egy tévésorozathoz, és erről azt hiszem, hogy gas hosszan tudna mesélni. Már meséltünk is ebben az epizódban. Még, még ráadásul már ez is megtörtént. E, és veti fel a cikk. Milyen jó lenne, hogyha mondjuk egy ilyen applikációban beírogatnád, hogy te mit tudom én, doktor húra vagy ráizgulva, és uh, egyébként uh, taoista liberális uh, világnézetet vallasz, és bemész egy buliba, megnézed a telefonodon, hogy melyik ismerősöd az, aki ugyanezeket a témákat bejelölte, és aztán odasétálsz hozzá, és a vállára csapsz, hogy hát, Tudom, hogy te is telefonfülkéken keresztül szeretnél utazni a világban. Ezzel az a baj, hogy, hogy nagyon erősíti a gruptinket. És már így is lehet látni azt, hogyha megfelelő mennyiségű embert le mondjuk Facebookon, akkor hirtelen a világ olyannak kezd tűnni, gondolod. És hogyha még ezt megsegítjük mobil kommunikációval, meg, meg hordozható akkor még rosszabb lesz. Ez zárul egyébként a bangvid friends nem az a helyes megoldás, hogy... Abszolút mindenkit bejelölt a kontaktlistádon, majd hogyha ø, lesz egy hamis pozitív, akkor azt mondod, hogy hát bocsánat, én mindenkit bejelöltem, én csak ki akartam próbálni. <gül> De ez a jó megoldás, igen. <gül> és ugyanezt lehet csinálni a, a konzervatív vagy liberális gondolkodásra is. Egyébként ez a, a biszexuális és határozatlan verzió volt, azért ezt lássuk be. Ez megint a plausible denial ability egyébként. Majdnem olyan, mintha teg sajtós vagy, és elfejted letiltani, hogy kilógjon az alkalmazás. Erről ezt szeretném mondani, hogy akkor telepítettem ezt az alkalmazást, és még nem hozott össze semmit. Bár lehet, hogy nincs elég sok emberbe jelölve. <gül> és majd adás után megyek kattingatni. Amikor amikor kijött, és akkor hagytak benne egy apró hibát, vagy figyelmetlenséget, hogy nevezük hát elbaszásnak, az a legerősebb szó, amit erre lehet. Úgy települt fel, hogy alapból... Lássa mindenki, hogy én telepítettem ezt az appot beállítással ja. ö, rakódott be a Facebookba. Később erre valamikor rájöttek, de nem jött nem küldtek el aki egy hírlevet, hogy ezt ott lehet átkattintani. Úgyhogy azok az emberek, akiknél kidobta azt, hogy ez fel van rakva, azok között ott voltam én is. Aha. Amúgy a magam ugyan csodálatos. Nagyon egyszerű, az, az szerethető benne, hogy egy ilyen igazán egyszerű applikáció. De most nem mondok, most megállom, és nem mondok egy másik igazán egyszerű applikációt, amit ma találtam iOS-re. Na, no, ne csigelz. Nem, most már nem, késő. Nem, most már nem muszáj nem, nem elmondanom. A, ráadásul ugye, na jó, de na jó, akkor elmondom. Csak akkor valaki írja be a show ba Ez a dolog, ez egy, tényleg egy csodálatos, egy csodálatos app. Thing list a neve. Your want-to-do list az a, a címe, és azt tudja, hogy felírhatsz dolgokat, amikre emlékezni szeretnél, mert hogy, mert hogy nem olyan jó a memóriád, nem egy alkalmazás, nem kell többszörös hierarchiában elraktározni a dolgokat, hanem ők azt csinálták, hogy definiáltak kilenc kategóriát, azt gondolják, hogy ez a kilenc az, ami úgy felszokott merülni, hogy az ember erre emlékezni akar. És, és akkor ebbe írhatsz fel dolgokat, tényleg ilyen nagyon egyszerű módon. Tehát, hogy kb. azt írhat fel, hogy, hogy tudom én. Ilyen, ilyen kategóriák vannak, hogy filmcímek, éttermek, emberek, tulajdonképpen ilyenek. És akkor tulajdonképpen egy-egy sor, meg valami nócot hozzá. Azért nagyon jó, mert hogyha mondjuk, mit tudom, felírod a notes -ok közé, vagy valamiféle ilyen note-taking applikációba, ezeket a dolgokat, akkor utána nem fogod megtalálni, meg eleve a legtöbben bennek nincs az a habitusa, hogy, hogy tudom, esténként átnézi, vagy hetente átnézi azon a héten felírt dolgokat, és így kiszelektálja, meg elvánik velük. Ez viszont tényleg olyan, hogyha mit tudom én, a, rá lehet szűrni mondjuk a kategóriákra, vagy például a filmek, és akkor meg tudod nézni, hogy mostanában milyen filmeket írtál fel, mert mondjuk hallottad a rádióban, én ma a hazafelé vetkörül. Tényleg, pont hallottam a rádióban egy beszélgetést, egy filmről, amit egyből felírtam volna magamnak, fel is írtam valahova a catchcom ami aztán valószínűleg örök ki ott is marad, mert nem fogom fellapozni. Na, ez az alkalmazás ez pont ezt oldja meg, és az benne nagyon jó, hogy gyönyörű. Egyébként a Vimeo alapítóknak egy következő projektje ez. Ezt megkerestem, és ez nagyon szép. Nagyon jól néz ki. Az az egyetlen hibája, hogy csak iPhone-ra van, tehát sem iPad-re, sem Android eszközökre nem kapható, vagy nem érhető egyenlőre, és eleve fizetős 1,79 euró. A, annyit simán megérnék De annyit simán megérnék, és kifizetnék érte ennyit, ha lenne iPhone-om, de iPhone-om nincs csak ipad és a legjobban utálom a iPhone-appokat iPad-en használni. Az annyira kiábrándító, amikor ott az iPad közepén ott szerencsétlenkedik valami kis furcsa kártya. Ó, erre jut eszem, hogy az elmúlt hónapokban néztem meg két appot is. Pont így ipad nem volt kézni az iPhone. Az egyik a, az, az Orbán app, a másik meg a megy, nem a megyesi, az, az eltűnt ember, a másik mesterházi Nézd, app, ez az. És mind a kettőből csak iPhone verzió létezik. iPad-es nincsen, amit nem értek, mert hogy a tartalomfogyasztásnak pont az a formája, hogy az ember egy politikusnak utána néz, az inkább tabletes szerintem, mint okos telefonos. Nem az egyes villamoson akarom megnézni, mit mondott most a vezér. És Android-ot -e pedig abszolút nem fejlesztett egyik csapat sem. És olyan furcsa volt, de igazából csak azért vágtam ezt ide közben, hogy, hogy ott is ott csücsül a képernyő közepén egy nagyon szarul kinéző, rosszul, rosszul megrezott pixeles valami, és nem érzem azt, hogy velem törődve van. A ja, szemben a Singles-től, ahol pedig pont ezt érzed, azért annyi általánosságban is elmondható, hogy az utóbbi időben elkezdtek megjelenni azok az appok, -ok. Amik, amik precízen azonosítanak egy problémát és adnak rá egy nagyon jól megdesignolt és nagyon egyszerű megoldást, ami szándékosan nem akar több lenni, sőt, igyekszik a legminimálisabb szinten tartani a funkciólistát és gyönyörű, gyönyörű megoldásokat ad szemben mondjuk az olyan monstrumokkal, mint mondjuk egy Evernote, ami elvileg szintén egy jegyzetevű alkalmazás, de Körülbelül tényleg nagyjából PHP kódot is lehet benne írni, és regényt úgy szintén. Igen, és hogyha raksz hozzá egy kernelt, akkor be is bútol. De ugye nem ez használható? <laughs> nem, nem, nem, nem, Vaj, windows van az ez még rosszabb. Uh, viszont van egy jó kis Google Play-es uh, hírem, uh, mégpedig az, hogy az a a napi plegyka és akkor azt mondjuk, nem a verstől fogjuk idézni, mint minden más, hanem tovább egy az Android polisra, honnan ők vették, hogy ki fog jönni a, a jövő heti Google I.O konferencia alkalmából a Google Play Games nevezetű dolog, ami nagyjából az, ami a IOS-nek a játékos cucca, meg nagyjából az, mint az Xbox Live, meg nagyjából az, mint a, a PC-re a Steam, hogy lehet követni ismét egy helyen az úgynevezett barátaidat, ezt itt Google Plus segítséggel fogják megoldani, és lehet versenyezni, hogy ki hány pontot el a Bidzsúltban, meg milyen messze dobta a jeti a pingvint, meg, meg hány körtet, meg autóversenyben, és hogy ez majd valahogyan, ja meg achievementek természetesen lesznek, plesni, ez mindenhez kell, és ezt fel fogja dobni majd az androidos játékokat, illetve hát az aktivitást azt megneveli. Egy dolog miatt nagyon viccesnek tartom ezt a dolgot, mégpedig azért, mert odaig csúszott ez az egész, meg annyira nincsen rendesen megoldaik ez a platformonként, hogy a a Rovio, a hallárosan unalmassá váló Angry Birds franchise-nak a fejlesztője odáig jutott, hogy elkezdett egy Angry Birds szinket építeni, hogy a különböző eszközeliden ugyanott el a madarak el pöckölésében, mint, mint, mint az egyiken abbahagytad. Tehát leszállsz és ott a tableten folytatod a disznógyilkosságot, ahol korábban villamosan játszottál. Azt akkor ezek szerint nem én vagyok az egyetlen ember, az ismeretségi körömben, aki szerint a Angry Birds-et szánalmas súlyeség. Vérkínos már. Tehát na, egyszer jó volt, értem, hogy franchise hozza a pénzt, vagy nyomda lenne, nyomdalenne sütva, nyomda is van egyébként az alaksorban. Is. De nem is az üzleti oldalát értem ez alatt, mert maga hát a játék is adja magát, ég. hogy igen, hogy ezt addig kell nyomni, amíg, amíg van benne, szus, de, de hogy ez hogy lett egy ilyen nagyon menő játék? Én mindig azt várom, amikor egy valami új platformon már csak ilyen tesztelési szándékkal is elindítom az Angry Birds-ot, hogy eljutok egy szintre, ahol majd valami más lesz. Nem, szerintem itt, itt több dolog játszik közre. Az egyik az, hogy alapvetően egy jobb fal köröm játék, azaz annyi, annyi játék élmény, meg annyi, annyi élményt ad, mint ha rágnád a körmedet. Másrészt több jobb fák a... a grafikák meg az animáció hozzá, harmadrészt szerintem nagyon sok embernek ez az első ilyen komolyabb interakciója az érintőképernyővel. És akkor erre, erre így rá, rá Igen, az biztos, hogy nagyon nagy ügyes karakter az egészet. Meg ezáltal lett felencsázasíthatót, a disznós hangfaltól. Lesz rajzfilm belőle, azt tudtátok? Jó is, lesz sztoria -e is? Hát a Sonicnak is sikerült valami sztorit csinálni annó. Én azt szeretném, oh, hogyha Brad Pitt főszereplésével lenne egy egész estés hollywood mozi film is, az Angry birds hogy Hát, hogyha, ha, ha Brad Pitt, akkor inkább Sonic, mert azért az, hogy végig az egész seten, az úgy megélni a pénzt. A moziba elmennék. Az IMDB 2016-ra mondja a filmet. Csodálatos lesz, ha így lesz. Egyébként az jutott teszem, hogyha a jövő héten van Google I.O., ahol mindenféle bejelentések várhatók, bár valószínűleg azt jelentik be, hogy nem lesz új főverzió az Android-ba, akkor ugye jól emlékszem, hogy a jövő héten, vagy legalábbis mondjuk 10 napon belül lesz a Xbox 720 bejelentése is, ugye? 21 egyébként, azt ír a Guardian. Na, 21-én, és ma 12-e van, akkor 10 napon belül lesz Xbox 720 bejelentés is, ugye most épp arról voltak a plegykák, hogy a Korábbi pletykákkal jelentétben mégsem lesz online eh, állandóan az XBOX, az új XBOX, tehát hogy nem kell majd interneten keresztül igazolni folyamatosan, hogy te egy jogos felhasználója vagy az éppen játszott játéknak. Azért furcsa vita egyébként, mert a Steam-nél ezt így az ember nagyjából elnézi nekik, hogy van annak egy offline módja, az offline dolgokat el lehet érni, de az nem túlzottan csillogos, nem tud semmit, nem szép. Működik. Működik, és az ember online játszik többnyire. Minden ember, amikor ezt kötelezővé teszed, akkor már sokkal jobban veszik ki magát, vagy sokkal rosszul veszik ki magát. Na. És akkor megpróbál megvédeni, mint hogy a, a SimCity fejlesztő IA megpróbálta megvédeni, hogy bizony komoly dolgokat végzünk számítás, ügy ügyileg a szervereken, és ezért nem lehet lecsatlakozni, e csak aztán a felhasználók rájönnek, hogy ez bósít. Erről dezen van egy nagyon jó SimCity-s cikkem, három módon fogom ajánlani, mert annál többet egyébként nem ér, legalábbis nem rádióműsorban vagy podcastban. A Building Blog, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem, egy Joff Menó nevezető ember írja, és urbanisztikával, építészettel és minden egyéb ilyesmivel foglalkozik plusz technológiával, és ők csináltak egy interjút egy haverjával, a, a SimCity egyik tervezőjével, és azt kérdezgették meg ettől az embertől, hogy, hogy és akkor mit gondoltak a városokról, hogyan néztek utána, hogyan különbözik egy nagyváros, egy kisvárostól, hol csalajáték, meg hogy vannak-e olyan dolgok, amik meglepték őket. És ebből csak a holcsalajátékot mondanám el, mert az a, az a leg, legmeglepőbb, hogy ők amerikai városokat néztek értelemszerűen. És a SimCity-ben nagyon sok parkoló van, azt mondja a fickó, de hogy ezzel még nekik azért kellett trükközni, mert korán sem annyi parkoló van benne, mint amennyi lenne egy normál városban. Úgyhogy így meghatároztak, a kb milyen arányban legyenek ott a parkolók, és egyébként meg ilyen természetes utcaképet próbáltak kialakítani. És ha megnézel felül egy SimCity városnak egy stadionját, ami körbe van betonnal, akkor az kicsi ahhoz képest, hogy valójában egy műhold képen mekkorát látnál. Ö, meg vannak egyéb nagyon izgalmas meg, megállapítások is benne. Igazából ez az, ami, ami működött egy játék. Nem játék kritika, mert nem térnek ki arra, hogy miért lett rossz, vagy miért nem jó a, a SimCity. Rossz lett? SimCity. Tehát nem szeretik. Például nincsen benne food, food economy. Tehát nem azt veszik, hogy a kaja az valahogyan majd eljut oda azt az úgy kimaradt. Illetve állítanak után viselkednek ezek az emberi járgánysek, tehát például reggel dugó van egy folyó úton, és nem próbálnak meg elkerülni. Ezt ez valószerű valami. szerintem. Hát hogyha ha nem nézzük azt, hogy van egy csomó magyar alkalmazás, ami pont ezt próbál megcsinálni, hogy te ne álljál bent a dugóban, ha nem kerüld el. Hát, sőt, hogy már... több de jó, de jó kis átkötés ez ahhoz, hogy a, van egy e, izraeli fejlesztésű alkalmazás is, ami Világszerte azt 42 millió felhasználóval büszkélkedhet. Ez a Waze nevű közösségi térkép és navigációs alkalmazás, amiről az a hír járja, hogy megveszi a Facebook. Előreálladott tárgyalásokat folytatnak, sőt, annak a finisében vannak, és 1 milliárd dollár körüli fizetésről vagy pénzösszegről beszélnek a plegykák. Ugye ez a második ilyen milliárdos vásárlás lenne az Instagram után a Facebooknál. Mit fog ezzel csinálni a, a Facebook? Hát a, az elemzők szerint, ha mondhatok egy ilyen nagy képű általánosságot, <gül> az elemzők szerint közösségi térkép az egy nagyon fontos eszköz neki, ugye bármi, ami közösségi, az, az egy fontos irány. A közösségi térkép az meg egy, vagy a location-based services, az még egy igazán fontos trendnek tűnik úgy általában, mindenki keresgéli azt, hogy hogyan is lehetne kihasználni azt a tényt, hogy gyakorlatilag minden móvil eszközben van már egy GPS chip, ma már, tehát tudjuk, hogy hol használjuk az eszközeinket és mire, és eddig tulajdonképpen a Foursquare talán az egyetlen, aki, aki mondjuk, hogy valami értelmes dologra használja a GPS-t, nagyon sokan próbálták, mások is, és a Waze egyébként egy olyan Kísérlet, ami habár a, a többi ilyen hasonló aphoz képest nem annyira elterjedt ezzel a 40 valahány millió felhasználóval. De azért azért nagyon komoly sikereket ért el helyi szinteken. Például egyébként itt Magyarországon is nagyon sokan használják. Igen, igen, igen. csak az autós navigációhoz nem tudom kötni a Facebookot egyébként. Az, hogy a Facebook ha magának volt több ilyen, ilyen próbálkozása. Úgy a Places, ami valószínűleg vagy a Govalla-ben készült, vagy nem, meg úgy az eventekhez beágyított térképeket, amiket meg a Bing-től kap éppen most, az oké, tehát az, hogy a térkép az milyen jó nekik, azt igen, csak az, hogy ez az autós navigáció része, ez hogy fog működni? Igen, műtödni? de a Waze az nem is csak egy autós navigáció, hanem egy ilyen poi vagy közösségi POI adatbázis építő eszköz, és abban a pillanatban már érthető a dolog, hogy, hogyha fontos, helyeket gyűjtünk a térképen ennek a segítségével, és egyébként mondjuk gondolj a Facebook home vagy valami követőére, amit egy kicsit jobban fognak szeretni az emberek, tehát egy mobil alkalmazásra, ami mindig fut a telefonodon, és a Facebookhoz van köze, és akkor a telefon olykor felkiált, hogy most itt van egy jó kávézó, amit 13 barátod lájkolt eddig, akkor már érthető a dolog. Vagy... Ha, ha 13 barátod lájkolt egy kávézót, akkor nem valószínű, hogy hallottál róla tőlük? De, de az hogy az, az pont az itt van, buktak meg. de nem, hát az, hogy, hogy hallottál róla, róla, az lehet, de hogy pont ott vagy, és nem tudod, tehát nem tudod, hogy hol van, csak az, hogy az egy jó hely, az szerintem egy létező felhasználási eset. Gáspár, ideális jövőben, ahol nem beszélünk egymással, viszont van véleményünk. <gül> ideális jövőben, ahol csak Bang with friends keresztül beszélünk egymással, és onnan tudom meg, hogy liberális, te jó is. Na mindegy, nem, nem. A Facebookomról különben beszéljünk egyébként, szemben jött a héten a, a flipboard egy cikk, hogy, hogy hogy áll az, és ott a telepítettségről voltak adatok, nem emlékszem már pontosan, csak az, hogy, hogy százalékban adták meg, és a, a veszély után még voltak nullák, mielőtt számot írtak volna. Én meg tudom mondani, egymillióan telepítették körülbelül az alkalmazást, és a nagy részük aztán később le is törölte. Nagyon-nagyon-nagyon csúnyán szerepel a, a Facebookon. Az a zavar, hogy ennyire azért nem volt szar. Na de mindegy. De ezek szerintem nem is adott annyira sok mindent az embereknek. Mi történt az Onion-nel? Egyáltalán mi az, hogy Onion? Az Onion amerikai hírcsárdája. The Onion.com címen elérhető paródia szatirikus híroldal, ami abban különbözik a hírcsárdától, hogy ez vicces is. Szerintem Tudnak a hírcsárdája is nagyon-nagyon vicces megoszlanak a véleményeket. Az én véleményem nem oszlik meg. Uh, százból egyszer telebe találnak, csak, csak annyi, annyi idiótaság is van mellé. De lényeg a lényeg... Nem, nem ugyanabban a ligában játszik kettő egyébként. Az az, az, az, az, Anya, az az, amit tudom, hogy Premier League, akkor a Hirtsharda az a, vagy a falusi B-osztály. 3-nak mondjuk ezt mi, akik nem értünk a focihoz. Uh, igen, a Hirtshardának valami... Uh... Kicsi faluban építenek stadiont éppen. Körülbelül. Ö, nem az, hogy nem építenek végül? De, de, de, de, a, de. Abban a kicsi faluban megépítik, mert arra már van pénz, amit egyébként nem az ország ad, hanem, a, hanem az ország lakosai az 1 százalékaikon keresztül. A, a többi stadionnal viszont tényleg stok van. Ha már ha Magyarországról beszélünk, de szerintem erre cióztatok. Igen. Igen. Na, és akkor mi lett az anyannal? Az anyjönt feltörték, pontosabban a Twitter-meg a Facebook profilját törte fel a Syrian Electronic Army nevezetű hacker szervezet, tehát a szíriai elektronikus hadsereg. De ugye ebből nem következik az, hogy ennek a tagjai szíriaiak és elektronikus hadsereg tagok. Használjuk be a villa most villamos, annyira sokkal vittesebb lenne. A szíriai villa, villanyhadsereg tört őket fel, és ahogy, ahogy amikor ilyen difészelés során, idiótó üzenetekkel töltik meg a, a Twittert, meg a Facebookot. Itt is ez történt. Az a különbség, hogy lévén, hogy ez egy szatirikus híroldal, az olvasók nem hitték el, hogy tényleg feltörték az oldalt. És meglepően sokáig ö, azt hitték, hogy, hogy simán az oldal játszik el vele, mert tényleg ez nem áll távol az oldal ö, stílusától. Jó, ez vicces. Ö, és amikor visszaszerezte a hatalmat az Onion a saját szerveré fölött, akkor még folytatták egy ideig a játékot, rátettek egy lapáttal, lehoztak egy olyan cikket például euh, top storyként, hogy megváltoztatták a Twitter-jelszavukat OnionMan77-re. Yes. Egy, egy szóvivő hozzátette, hogy ez elég kell legyen. Majd, majd kitették a Twitter azt is, hogy a az ilyenkor használatos mémmel, hogy Not sure if paródia, vagy az igazi, és hogy az olvasók közül többen beírtak, hogy lehetne ebből egy állandó rovatot is csinálni. Ez amúgy annyira jó lenne, az összes ilyen kis uh, szírszarhekelő társaságnak lenne egy, egy rovat, nem tudom, hétközben lemecselnék egymásra hogy aznap kiközölmit. Például az automata Török kidik, akik sosem írnak semmi értelmeset fel, csak beraknak valami nagyon kínos, automatikusan lejátszódó zenét. Tehát ahhoz képest egy, egy írásmű az, az előre lépés lenne azért. Egy, egy állandó robotot igen, ajánljuk bármelyik hírportálnak, a most indulóknak különösen remek, remek alóda lehetne a hú vagy valami hasonló. Igen, itt tiegyezzük meg, hogy Onionnek van még egy nagyon jó szolgáltás, a link lesz a show ez pedig az Onion Talks, ahol olyan ötleteket fejtenek ki, amik akár a is bejuthattak volna, legalábbis vannak annyira értelmesek, de sokkal vízesebbek. Például van egy két és fél perces, nem három perces előadás arról, hogy a, a kacsák azok, azt mondják, azok hápognak, a sírkék viszont csipognak. <síl> Mindezt... Ö, e, hangról hangra pontosan a TED előadások stílusában meg az összes, összes már még csépelt kliséivel uh -huh. tökéletes. A következő hír viszont hmm, az, egy, az, egy nagyon, az egy nyúlfarknyi hír, csak azért fogjuk megemlíteni, mert itt korábban a, a Matthew Heteorban többen is voltak olyan közreműködők, akik Kétségek, ik iket fejezték ki a tekintetben, hogy megtörténhet-e ez a hír. A Flipboard 2.0 közösséginek mondott szolgáltatásával egyetemben kijött Androidra is. Uram. Jééé! Hát ez körülbelül ennyit érdemel, igen. Nem különösebben érdekes az egész social feature set, nem különösebben érdekes a Flipboardban, de mivel ti nem hittétek el, hogy hamarosan ki fog Androidra is, most én örömmel tapsikolok, hogy nem tudom, nem tudom, hogy nekem lett -e igazam, de hogy mindenképpen megtörtént a, a, a dolog. Nézd, alig hónapokba került nekik, hajlássácok csak hát így tovább. mondták, hogy aznap meg lesz a. az androidos változat. Ők végül is eredetileg egy iOS fejlesztés voltak az ősügyökben. Bátorságon maradjon maradjanak kisebb platformon. Én senkit nem fogok ráröltetni, hogy jöjjön Androidra. Ellenben, ami nagyon jó benne, hogy nem töri teljesen a webet a flipboard, hanem csak egy kicsit. Most már eljutottunk oda, hogy lehet szerkeszteni a saját kis magazinjaidat, ami a Flipboard 2-nek a fő verziója, vagy fő, fő újdonsága a webfelül is, de azt érdez, azért ezt próbálják nem elárulni, meg próbálják úgy használni a saját linkrövidítőjüket is, hogyha valamit ott osztasz meg a haverjaiddal, akkor annak a vége az legyen, hogy a másik telepítse az appot. Hát ilyen kerülő úton, hátból melbe módszerekkel lehet kiszedni belőle a linkeket egyébként, de még mindig nagyon szeretné egy helyen tartani az ő felhasználói rétegét. Uh -huh. Ezért akkor mondjuk el azt, ami majd a showmozban is benne lesz, hogy van egy olyan link, hogy editor.flipboard.com ami lehetővé teszi azt, hogy mindenféle dolgokat elvégezze maga zinjaiddal a weben keresztül. Igen, igen. Itt lehet például kinyerni azt a linket is, amit másonnal nagyon nehéz kiserelni. Hm. Mármint igen. úgy, hogy egy flipboardos os linket küldjél a végén. Hm. Térjünk át a következő hírre, ami nem is hír, már megint csak egy pletyka, ez a pletykák adása. Azt hallani, hogy az Amazon 3D-s okos okostelefonon, meg boxon meg npr 3 lejátszón dolgozik. És ez egy elég erőteljes pletyka, könnyen hihető, hogy most már tulajdonképpen igaza is lesz. Ti mit gondoltak erről? Mindenük megvan igazából, hogy megcsinálják. Azt nem tudom, elég, elég, örültek ehhoz, hogy elég örültek-e ahhoz, hogy saját telefonot adjanak ki? A, azt a hibát már elkövették, hogy van nekik egy saját Android forkjuk, amivel elég is utcába írták magukat. Ezek után csodálkoznék, hogyha ha nem próbálnak azt valahogy felhasználni valami másra is. Uh, van egyébként saját app-sztorjuk, ami viszont uh, bevételek tekintetében jól teljesít. Igen. azon, azon, azon, azon rászokta az embereket arra, hogy tartalomért fizessenek. Emiatt jobb a konverziója, vagy több, több pénz jön be belőle eladásonként, mint amennyi a normál Google Play itt telepíst fel a Cicirbabák Babák 3D app boltból. Tehát a programozónak megéri használni. És ugye ne felejtsük el, hogy ők azzal szoktatták rá a közönségüket a tartalomért a fizetésre, hogy egy hardvereszközt bocsátotta ki a Kindle-t, illetve aztán a Kindle Fire-t, ami szintén egy sikersztori, ahhoz képest, hogy ki gondolta volna, hogy, a, hogy bárki meg tudja szorítani a, az iPad-et, meg a, az androidos tableteket. E, és a, hát ha megszorítani nem is sikerül, de mindenképpen tényezővé tudott válni ezen a piacon a Kindle fire az a egy rohadtul ügyes cég egyébként, ez mindig meglep. És az utolsó, utolsó két évben már úgy volt, hogy amikor voltak ezek a nagy kínótok, hogy mindig cég elmondja, hogy mi, a, mi az ő jövője, mi az új termék, mi az akármi, akkor mindig az a volt a legizgalmasabb. Az ilyen székhez szögezős, atya új, egy új tablet. És mekkora a felbontása, megint csak az USA-ban lehet meg. Úgyhogy még azt sem látni meg, hogy az egész bejönne nekik. Igen, és azt gondolom, hogy nekik van esélyük arra, hogy megcsinálják. Egyébként, amit olvastam még, hogy az a 3D okostelefon, ez egy, bármit, hogy egy 3D kijelzős telefon, az egy, valahogy gyökeresen más módon próbálja majd megfogni az egész okostelefon élményt. És hát, hogyha ez sikerül nekik, az egyszerűen azt nem anól csodálatos lesz, mert ezt már sokszor mondtam ma este, kevésbé érdekes dolgokra, hanem hogy az megkavarhatja az okostelefonok egyébként most már nagyon durván bővülő piacát. De megint valami hihetetlen korai plegykákra próbálunk reagálni, úgyhogy szerintem lépjünk is tovább olyan dolgokra, amik kézzelfoghatóak. Lépjünk, de akkor, de akkor ha már itt jártunk ezeknél a plegykáknál, akkor azt én még elmondanám, hogy, hogy van még egy cég, aki megpróbálja megváltoztatni egy kicsit az okostelefonnal kapcsolatos képünket, vagy a hozzáállást, vagy a megoldásokat. Ugye a Nokia az, aki most a héten bemutatta az Asa névre keresztelt, hát nem nagyon okos telefon platformját. A Symbian volt az előző ilyen dolog, amit ők csináltak, és ami már kiöregedett, és most előálltak egy új okos telefon platforma, ami, hát mondjuk így, okos telefonnak látszó eszközöket csinál száz dolláros készülékekből. Ez konkrétan az Asa Nokia Asa 501 típus jelű készülék, az, amin debütált a Asa nevű platform. E, és hogyha megnézzük a videókat arról, hogy mit tud ez a e, elsősorban Indiába és e, Dél-Amerikába szánt készülék, akkor ez nagyon izgalmas. E, valahogy tudtak egy új paradigmát, vagy legalábbis valamiféle új megközelítést e, kitalálni ezekre az úgynevezett featurefonokra, tehát a nem okos telefon, de nem is buta telefon kategóriájuk készülékekre. Persze körülbelül ugyanazt kínálja, mint az okos tehát Facebook, Twitter, internet, egy jó kontaktlist, meg egy telefonálni is lehet velük. És sikerült egy olyan paradigma szerűséget kiépíteniük, amikor tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy egy képernyő listán látod a, a jelent, a múltat, meg a jövőt. Ez így talán kicsit. a fejemet, a jövőt mondtad. Olyan Douglas adams hangzik, de hogyha úgy mondom, hogy, hogy van egy lista, amiben a jelent képviseli a, a, a hol vagyok most, meg a fényképek, amiket épp csináltam, a múltat, a kikkel beszéltem telefonon az elmúlt órákban, és merre jártam, és a jövőt pedig, amihez külön így le kell, fentről le kell ezt a listát, a, a következő találkozóim és Facebook eventjeim jelentik, ez így már persze nem olyan skifi, de egyébként tök jó ötletnek gondolom, mert a jófajta dolgokat gyűjtöttek egy listába, nem annyira elvont, és nem annyira social központú, mint például a Facebook Home, vagy mint a HTC-nek a Sajnos általán meg nem jegyezhető nevű új. Blink feed nem? Blinkfidje így van, köszönöm. Még mind alapvetően a social networkjeinkből szemezgetnek. A nokia az az ügyesen a, a valós életünkből vett valós dolgokból építkezik. Belekattintottam itt közben a videóba, és. Az a zavarba egy dolog van, hogy ez a telefon igazából szép. Nagyon szép, így van. Kicsit bumfordi mondjuk. Az benne a szép. Mint egy kis mond? Visszahozták a cserélhető hátlap dolgát, csak most az, az a mondás, hogy, hogy egy unibadi csináltak műanyagból, és ez a hátlap. Tehát a cserélhető hátlap, az most egy cserélhető unibadi, amiben egy mozdattal bekattinthatod a csúnya fekete műanyagból megcsinált telefont. Minden esetre erről az egészről nekem az jutott ez a szembe, hogy egyrészt a, ugye, lassan két éve folyamatosan temetjük a de valahogy egyre kevésbé temetjük őket, mert hogy azért az történt, hogy a, hogy a Windows Phone-oknak a piac részesedését a semmiről a, a, a szabad szemmel éppen hogy csak láthatóra növelték, tehát, hogy valahogy csak adtak egy, egy ilyen stikját a a Windows fonnak, aminek korábban úgy tűnt, esélye sincsen. És most pedig kijöttek egy olyan valamiből, ami teljesen hihető, hogy működni fog, és azt a régi e, irányultságot e, lavagolják meg, hogy a Nokia mindig is a legerősebb a fejlődő piacokon volt, ahol a, a buta telefonokkal és a nem túl okos telefonokkal produkáltak mennyiségi értékesítést. A legszebb egyébként, hogy ez egy teljesen új platform, ami ha jól olvasom, akkor nagyrészt a Series 40-re épül, ö, viszont... Ha, hagyományaiban inkább csak nem a kódjában. Ö, nem, konkrétan így ö, api szinten ö, felel meg, viszont, nem, viszont csak jávában lehet ráfejleszteni. Azt szerintem mindegy, hogy miben lehet ráfejleszteni legalábbis üzleti szempontból. Az az érdekes, hogy ez a, akkor a Nokianak most a legalább a negyedik... Volt, van most ez a, ez a, ez a járvás asa, aztán volt a, az n 9 amit csináltak, az a... mégó, Mégó. Aztán volt az, a, a, a, amit abból csináltak az intellek közösebben, az a Mibo. Igen, de a mögül mindenki kiszállt, úgy emlékszem, ez egy ilyen maradjunk, inkább barátok dologá fordult át. De lény lényeg az, hogy a, a, volt egy volt -e pár ilyen... Csináljunk mindent előről kísérlete anoknak. Nem nyelván. olyan fura ez, ezekkel ez, ez, mindenki megpróbálkozott, hát a Samsungnak is volt a feature phone operációs rendszere. Badalmit, ahogy szerettél. És ami majd, hogy nem nyom nélkül multa ki magát mostanra. De igen, szóval, hogy de ez, de, de ez több helyen is, tehát azt hiszem a motorolnál találunk ugyanilyen kísérletet. Mindenki próbálkozgat a, a, az ilyen telefon-oprendszer fejlesztésekkel, és ennek a Nokia asának is ott van konkurenciának, a Firefox OS, ami pontosan ugyanezt a célt tűztő ki maga elé. Igen, csak más cégek vannak mögötte, akkor már az asa az jobb eséllyel rúglabdában. Igen, én is azt gondolom, hogy valahogy én azt érzem ebben a hírben, meg az elmúlt mondjuk egy éves teljesítményében a Nokia-nak, hogy megúzták, nem fognak elpusztulni, hogy itt valahogy visszakapaszkodtak, amire nagyon kevés technológiai cég volt képes az elmúlt években meglátjuk, ennyire nem vagyok még optimista, de mindenesetre ez, ez most jól néz ki megint. Aztán azt kell, hogy a belőle 100 milliót. Így van, ahogy ők, egyébként ezt ők mondják, ezt a 100 milliót, hogy annyit terveznek eladni. Ó, az tényleg. A... Így van, pontosan 100 milliót mondanak, ami azért nem tűnik teljesen lehetetlennek, és ez egyébként egy érdekes adat nekem meglepő volt, hogy most is az elmúlt egy évben 60 millió telefont adtak el. Tehát ők készülék eladás mennyiségben mindig elég jól állnak. Profitból szorul. Az más kérdés, hogy igen, ezeken a buta telefonokon nagyon-nagyon kevés a nyereség, de készülék számban elképzelhető, hogy 100 milliós példán számban menjen el az asa, és ugye az azért nagyon jó, mert hogy ez az asához tartozik egy saját app store is. Márpedig, hogyha mondjuk 100 millió ilyen telefon van kint, és azon lehet vásárolni Angry birds et akkor, akkor egy új bevétel... ezen az Angry Birds? Az Angry Birds minden elfut. Am, igen, szerintem is. Na jó, de ez, ez egy ilyen... Jó esetben van 3-20 pixel széles kijelzője. Igen, 3 2 pixel. Van-e benne bármiféle grafikai gyorsítás? Egyébként közül utána néztem annak, hogy a 100 millió például ez pontosan mit jelent. Minden 12-dik indiainak kell például adni. Na, tessék, milyen egyszerű is ez. A Wolfram Alpha az nagy barátom Ott... <gül> mindent minden elt az aktuális pápa magasságát a nemzeti GDP-vel például el lehet osztani. Teljesíthető ez a 100 millió, csak, csak Nokia részt mindig nem vennék, vagy nem a raknám a megtakarításaimat. Hát most nem az a legbiztosabb, de egyébként, ha van egy kis feles pénzed játszani, akkor én tanácsolnám neked, hogy tegyed Nokiából, mert ott nagyot lehet most nyerni. És nem teljesen esélytelen. De kockázatosnak kockázatos. Kockázatosnak, kockázatos, természetesen kockázatos. Na viszont azt nézem, hogy hát igazándiból olyan nagyon sok időnk már nem maradt arra, hogy megbeszéljük az összes fontos nagy témánkat, amiket pedig még itt szeretnénk. Mi lenne, ha azokat meghagynánk a jövő hétre? Ebből még elmesélnék azért. Meséljál, és volt. Azért is, mert itt van nálam egy az okos óra tesztre. Kölcsök kaptuk Dobó Matyital közszépen. Másrészt pedig, mert nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, hogy mi az okos óra abban a formájában, ahogy a Kickstarter-os pebből kinézi, és hogy mi abban a jó. Ugye az okos óra, az buta. Nagyon kevés dolgot tud, azt nagyon jól, tehát jelzi azt, hogy a hívás, jelzi azt, hogy milyen SMS-t, azt, hogy milyen az e-mail, ami éppen beesett. Meg be lehet rá hogy egyébként a hülyeséget, mint a Facebook üzenő, üzenetek, meg a a üzenetek, amiket nagyon gyorsan ki kell próbálni, nagyon folyamatosan ott fog remegni a, a az óra. És arra jó, hogy megőrizd a józáneszedet a hívások, meg a SMS-ek, meg az e-mailek között. Mert a legtöbb dolog az baromi ráír addig, amíg, amíg leülsz számítógép elé, és billentyűzetten három perc alatt beírod azt, hogy igen, megyek, nem, nem érek rá, az volt a link, amit akartam, vagy megnézd azt, hogy mennyi maradt a fizetésedből a legutolsó utalás után. Mert mondjuk el, hogy a Perl úgy működik, hogy Bluetooth kapcsolatban van a te okostelefonoddal, és a karodon viselve ott jelzéseket ad neked arról, hogy mi történik a telefonoddal a zsebedben. És mutatja az időt. És mutatja az időt is egyébként, sőt, adott esetben még ennél több dolgot is tud mutatni. Az, De az időjárást az... is tudja? Uh, nem, momentán <gül> nem. Nagyon kevés. egy értelmetlen dolog ez. Szív. Nagyon kevés app van rá egyébként. Uh, szofteresen így vannak problémák. Az, hogy mondjuk iOS-en azt hiszem, hogy kinyomtod a hívást, uh, Androidon meg íteni például, az külön vicces. De alapvetően időt mutat, és alerteket jelenít meg. Vessünk fel még egy aspektust, mert egyébként azt gondolom, hogy amit elmondták el, az a, a Geek férfiak megközelítése a pebble de létezik a nem Gig csajoknak a megközelítése is. Nem-geek csaj ezt az nem fogja felvenni, úgy néz ki. A mondjuk ahogy kinéz az valóban, az nem segíti az elterjedését a nem csajok között. Megpróbáltuk a szerkesztősével, nem találtunk nőt, aki felvette volna, míg a azért, Samsung Note 2 rajongók sem, pedig ilyen csajt találtunk. Ezt megértem egyébként tényleg annyira nem szép, de nálam járt egy Sony Smart vagy ami nem ennyire menő, mint a Pebble, mert hiszen nem E-ink kijelzője van, hanem egy sima szar LCD. De viszont tudja azt a két dolgot, ami minden nő számára nagyon fontos, és egyébként egész jól néz ki. Mondjuk, hogy minden olyan nő számára fontos, aki azt akarja, elérhető legyen. Hogy ugyanis, amikor a telefonja a retikülben, illetve a kézitáskaméjén van, illetve kint van felejtve az autótöltőben, illetve egyáltalán el van felejtve, hogy hol van, vagy le van némítva, vagy valamilyen szörnyű baleset történt? nekem is vele. Akkor ott van a karján egy cukikis karkötő, ami rezeg, hogy őt hívják. Ez el egyrészt emlékezteti arra, hogy a telefonját már megint valahol máshol felejtette, másrészt pedig tud is reagálni erre a hívásra. Azzal nem, hogy felveszi és belebeszél az órába, mert ezt egyik okos óra sem tudja. Hát ez nem igaz, mert van olyan okos óra, ami tudja, de nem ezt várjuk tőle. De eh, mondjuk egy SMS-re tud válaszolni, vagy legalábbis eh, tudja, hogy válaszolnia kell úgy is, hogy a telefonját valahol eh, körzeten kívül felejtette. Záró még egy megintezésem van hozzá, hogy ö, nem hiszem, hogy csak a gig férfiaknak lenne az a problémájuk, hogy az a... Jelenség az ő életükbe jelenne meg, hogy a okostelefon részben átvette az élet felett az irányítást, és csipog, és printgyög, és csörög, és stb. És mi folyton megpróbáljuk kirángatni a zsebünkből, e, így van, Ez, ezt eliminálja ezt a problémát a pev és a hasonlókos órák. Mondok még egy felhasználást egyébként: kerékpáron iszonyú jó, hogyha nem kell minden pitjenésnél elővenni, hogy megállni és kibányászni a telefont a zsebünkből mert hogy ott a karunkon látjuk a kijelzést egyrészt, illetve onnan tudjuk a zenét is vezérelni, ha már a zenehallgatást. Uh -huh. Úgyhogy ez jó dolog, ez tényleg olyan, aminek vannak értelmes felhasználásai. Nyilván a Tetris játszás a karórán, illetve a Belebeszélek a karórámba. megoldások azok nem képezik a komolyan megfontolandó feature-ök tárgyát. Igen, és ez, ahol tényleg nem kell többszínű megjelentés meg meg gyorsan váltható videó lejátszós LCD. A pebble az egyik nagyon nagy előnye, hogy nem tudom, hogy négy vagy öt napja van nálam, az nem kellett tölteni. Hétnapos töltést ígérnek egyébként az oldalukon. Igen, azt nem lesz időm letesztelni, mert holnap sajnos. Ahol egyébként azt is hírják, hogy 85 ezer Pebbelt adtak eddig el. És azért csak ennyit, mert ennyit sikerült legyártani. Nagyon komoly sorban állás van az előjegyzős lista. Teljesen tele van. Tudok mondani hogy előre előjegyzési lista számot. A Kickstarteren nem tudom hány ezren ö, támogatták, az mindegy is, mert több csomag volt, volt ilyen a, a csinálunk neked egyet külön saját fölöccsöntéssel, és a többit, az pedig még kapsz hozzá öt másikat. És valahol 85 ezer környékére fog kijönni az, hogy mennyit kell egyáltalán csak a Kickstarteres támogatóknak. És ebben van, a, van az, aki száz darabot rendelt és árusítani szeretné. Mm -hmm. Az igen, 10 millió dollára gyűjtöttek össze. Igen, igen, ez, ez volt a nagy, nagy, nagy sláger, és mondom, hogy darab, ez, ez nagyon sok, kütyűből, meg pláne, meg ahhoz képest, meg pláne, hogy mennyit szerettek volna összeszedni arra, hogy elindítsák a, a gyártást. Van egy ilyen érdekes dolog ezekkel a karórákkal kapcsolatban, hogy ugye, hát azt már rajtam kívül mindenki korábban felismerte, csak nekem volt ez viszonylag friss tudás, hogy a karóra az a férfiak egyetlen komolyan vehető ékszere. Hát azért hordanak emberek egymilliós órákat, nem azért, mert az pontosabban mutatja az időt, mert konkrétan Sőt. ezen háborogtam, hogy de hiszen az sem mutatja jobban az időt, mint a 15 forintos kázió, hanem azért, mert ékszer. És ebbe a térbe érkezett meg egy olyan új elképzelés, miszerint vannak emberek, akik az ékszerükkel, vagy a, tehát az ilyen öndefiníciós eszközükkel nem egyszerűen a gazdagságukat, meg a, meg a ki finomul dizájnhoz való viszonyukat szeretnék demonstrálni, hanem a geekségüket. Ó, jó. És, akkor... és bizony, hát a geek vagy, akkor egy pervó kell legyen a karadon. Nézd, lehetne rosszabb, lehetne egy tardis formájú órád, amire rá van írva egy keepchand and carry -on. Sörögne, mint a Game of Thrones'nak a főcím zenéje. Pontosan. Hát, de az már egy kicsit... Az valóban olyan... Az nem geek lenne, hanem nerd. Szenvedélyesen gyűlöm a keepcraft és a minden megjelenését... Annál is inkább, mert ez pont tegnap éjszaka csesztem fel magam, meg egy kis blogomra, hogy, hogy a Geek Pride az arról szó, hogy megpróbáljuk magunkat kisebbségnek érezni, miközben felnőttünk, megöregettünk, van pénzünk, és ugyanazok a hobbjaink, és mindenki másnak is, és ny ny nagyon nyugodtan lehet sörmelt a kocsmában arról beszélni, hogy Game of Thrones nézel. Innentől kezdve te nem vagy elnyomva. Na, de hát ehhez képest pedig a, a Pebble az pontosan azt uh, kivatott megmutatni, hogy te nem akarsz nagyon drága karórákat hordani, hogy azt demonstrálod, hogy van pénzed, mert nem ez tartott fontosnak. Azt tartott fontosnak, hogy az innováció a te vallásod, vagy mondjuk na jó, bocsánat, szól. Igen, igen, de hogy az innovációban hiszel, vagy az érdekel téged, és, a, és fontosabbnak tartod egy eszköznél annak a, a, a változtató, mi voltát, mint sem a az értékét, meg a benne található anyagoknak a gram szerinti árát. Jó, de ha, ha ezt mondod, akkor pontosan úgy ezt fejezi ki, hogyha szegvéjjel néz mindenhova. És még se szeretjük a szegvéjeseket. Hmm. Én pont ma láttam egy csapatot, és annyira irigyeltem őket, én úgy szeretnék szegvéjezni. Menjünk, tovább, mert elfogy az időnk. De viszont inkább azt mondanám, hogy elfogytak azok a témáink, amiket ö, ö, fel akartunk vetni. Én még egy dolgot emelnék be ide ma hozzánk, a spembotokat. Jó, és akkor a elmarad ezen a héten? Az majd. Ezen a héten nem lesz Kickstarter. Én a, én a játékhoz még ragaszkodok, illetve előtte még el kell mondanom, hogy kelt blöfföltél. A, a Wolfram Alpha-nak nincs adata Ferenc Pápa magasságáról. <kül> Elnézést kérek, utána néztem egyébként, megboldogult János Párt sem tudja. A láb méretével még lehet próbálkozni. Ha az sincsen, akkor majd az csupással. No, de a az mesél el, Gásbár. Ó, spambotok. Ö, ugye, hogyha van egy Twitter profilotok, akkor biztosan biztos az szembesültevök azzal, hogy időként bekövetnek olyan emberek, akik nem emberek. És nagyon látványosan és nagyon egyértelműen nem emberek. Például Matt Crixrox a felhasználó nevük. Ellenben van egy olyan Tumblr, ahol elkezd e, e, e, egy Twitter felhasználó összegyűjteni az olyan spambot, a, a botoknak a leírásait. Hát itt egészen gyönyörű ön, ön bemutatkozókat írnak össze, automatikusan generálva. Amiből kiderül, hogy ez a mondok két sort magamról mennyire, mennyire klísészerűen és mennyire érdekesen áll össze. Itt vannak bacon evangelisták, <gül> Alkohol Advocate, Future Teen Idol, Szociál Média Guruk Hardcore TV uh... Practitioner, és Beer ninja <gül> TV-Aficiánod. Afi... Cionado. Pirádo. Ja. ja. van, Igazából... csodálatos, igen, ahogy, ahogy generálják a, ezeket az önleírásokat, és abban... Büszke ab... gondolkodó. Aból az derül ki, hogy, hogy majdnem mindenki, aki spambot akar lenni, annak szeretnék kell a sert. Most szeretném azt a scriptet, mert ezek, ezeket generálják. A másik pedig, ami nagyon zavar, hogyha let, letakarjuk a, a neveket. Akkor szerintem mindjárt tudnátok ezekhez a leírásokhoz ismerős társítani? Ja, igen, igen, biztosan. Lehet, hogy ők is egy pornalizer helyett egy spam szoftvert használtak arra, hogy megírják a kis bemutatkozó soraikat. Zene evangelista. Nagyon remekekek, tehát ez, ez tényleg, tényleg ilyen kézműves medve, hogy más makaronos Twitter felhasználók. Infuriatingly Humble Pop culture, culture Junkie Nem is sikerült, de jó Isten! Gye, gyönyörű, ez, ez teljesen örült. Na de akkor mondom közben a hét a játéket, ami pedig a geogesser.com ami kimarad az el, tehát A játék tök egyszerű, ö, ledob valahol a térképre, a világra, a... Google Street View segítségével. A kérdés az, hogy hol vagy, és ez be kell jelölni egy legördülő térképen, hogy hova rakott le a Street View segítségével. Na most ez hallatszik, hogy vagy hangzik, hogyha egy városban rak le, viszont lévén, hogy a földterületének nagy része, meg a Street View által feltérképezett terület nagy része az nem városban van, az esetek többségében egy ausztrálsi vadakban, vagy esetleg a alaska kellős közepén, vagy egy. Hogyha, hogyha városba is rak le, akkor, akkor nagyon sokszor például uh, Szibériában kötöttem ki. Ne hagyjuk ki egyébként az amerikai középnyugatot, én flyover, flyover újháza, meg, meg Szent Pikaff falvak hasonlók. <laughs> Akkor egyébként az volt a csodálatos, és ezt mondom egyébként, hogyha valaki elkezdi játszani, akkor ha elnavigálsz, mert el lehet navigálni a kezdőponttól, a játékettől függetlenül a kezdőpont koordinátáit kérdezi meg. Ma délután játszottam egy olyat, hogy ledobott Flyover Szent Jánosban, és én megtaláltam 20 kilométer evezés után, tehát tényleg 20 km en keresztül nyomtam az előrét, megpróbáltam utakat keresni, amíg megtaláltam pontosan, hogy hol vagyok, bx és azt mondta, hogy hát igen, ez 20 km dél amit kérdeztem. Egyébként csodálatos játék, órákat töltöttem vele a hétvégén, és tényleg nagy mennyiségű olyan információ, olyan tudás megszerzésére ad lehetőséget, amire soha a büdös életben nem lesz szükség. Én például már profi meg tudom különböztetni az amerikai és a kanadai táblákat, és ez időnként 1000 kilométeres Pontosításokat tesz lehetővé. Ha, ha, ha ledob a semmi közepén, és csak azt látod, hogy az, az út rossz oldalán vezetnek, van egy tengerpart, és tele van birkákkal, az még nem feltétlenül Új-Zéland lehet például Írország is. Igen, azok, azok nagyon zavarba zavarbejtő részek, amikor már tekersz, nem tudom, 3-4 perce, és még nem mersz kontinens tippelni. A legzavaróbb egyébként, vagy a az az volt, amikor Dél-Koreában rakott le, egy térkép előtt. <gül> <gül> Csak egyszerűen a karaktereket nem tudtam kiolvasni. Majd... A térkép meg egy annyira közeli résztet hogy fogalmam sem volt, hogy... Nézd, én ma jártam, British is Kolumbiában vele. Megvolt az útnak a száma, megvolt a folyó, amin átmentem. És ugye Brit Columbia nagyjából akkor, mint Európa, ezért sehová nem kerültem ezzel a két információval. Szóval, kedves hallgatók, osszátok meg a pontszámaitokat. Nekem a legjobb, olyan 19 ezer körül volt. Kért neked mennyi? 5 játékból? 5 játékból. 21, mert, mert megtaláltam egy olyan körforgást, ami pontos volt. Na, gratulálok. És akkor szerintem ennyi volt a az e -heti, heti meteor? Nem, az eheti meti heteor volt ennyi. Ó, megint elrontottam a nevet. Így van. sokan gondolom nagy Nagd de egyébként az ő szellemüknek megfelelő módon most azt hiszem elég sok hiperági plegykát dolgoztunk fel azon belül is, végre beszéltünk Apple ügyekről is, és akkor azt most már tényleg csak teaserként mondom el, hogy arról lemaradtatok, kedves hallgatók, hogy a Gaz négy év után linuxra áttért, vagy visszatért, Megplatformra és el akartam mesélni, hogy ez milyen érzés, de a jövő héten ezzel fogjuk kezdeni, úgyhogy már csak egy hetet kell aludnatok, addig is szép álmokat, jó éjszakát. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!